Саме підкуряючись висотам етикету переможців, підполковник Сей сказав, що не стане супроводжувати мене по збірному пункту, бо тут це ж не американські, а радянські громадяни. А він досі сповідував теорію і практику неприсутності і хотів би дотримуватися такої лінії поведінки і надалі. Американці зібрали всіх цих нещасних людей, звезли їх до збірного пункту, дали їм притулок, покрівлю над головою, забезпечили їх їжею і всім необхідним, а тепер вони усуваються і віддають усю владу, і відповідно клопоти в руки представників радянського командування. Але день перемоги підполковних Сейс все ж... Згодився відзначити разом з нами, і ось тепер ми стояли оточені тисячами людей, серця яких гучали від радості голосніше за всі оркестри світу, зовні мовби цілком спокійно стежили за тим, що відбувається на військовому плацу перед нами, хоч кожен бачив тільки те, що хотів бачити, і кожен переживав велику подію по-своєму». Маленький сейс стояв ніби неприсутній. не присутні. Все, що відбувалося, було саме по собі. Там командували сержанти і лейтенанти, підполковника зовсім не обходило, хто і як виконує свій маневр, хто встигає, а хто, може, і навмисно зволікає, хто дбає про честь армії Сполучених Штатів, а хто відверто нехтує цією честю. Ніяких тобі зубовних скреготів, невдоволеного супіння – Брання на замітку, погроз і нахвалянь можна тільки і позаздрити. У нас навіть коли це і не генеральський або полковницький огляд, а просто собі ранкове старшинське або вечірня перевірка, суцільний страх, трепет, паніка аж до втрати свідомості, а тут навіть у цей найбільший день го віку, не блідів від урочистого переляку обличчя, а розсміяні лиця, не скутай старшинським цкуванням, Камінне маршрування, а вільне якийсь, моби грайливий рух пересування і перетікання в просторі, невловиме як вибух грань між залізним послухом, що збиває докупи молоді тіла солдатів і радісним на всі боки їхнім розбреском, нестримним і необмежуваним як свобода. «Я нависав над маленьким сейсом, як одна шоста земної кулі. І це не просто масивність тіла або масивність почуттів, а зрима перевага соціалізму над капіталізмом. Мабуть, хтось там з нашого командування мудро передбачив мою неспівмірність з американським підполковником». Сей здоволено мружився, спостерігаючи грайливе маршрування американської комендантської роти, а я з висоти свого зросту і, сказати б, з позиції ідейної зверхності позирав те мало не зневажливо. Несолюдно все ж таки для американців. Така подія, така армія тут ніби оперетка. Так і перемогу можна звести до іграшки. Мало серйозності, а ми виховані не так». Красна армія всіх сильній. Наші солдати вдарили б кирзяками так, що земля струснулася і небо перехилилося б. Злютованість, моноліт, непорушна єдність. А тут фокстротики, але вузький плац обрамлювали такі прекрасні, такі ніжні лиця наших дівчат, що моя вихована під барабаном душа розм'якла, і думки у мені перевернулися». Подумалося, а може не досить грубої плоті перемоги, сталевої твердості і демонстрування могуття, а треба саме отак, на легкість, грайливість, краса, як у вогненних фейерверках сталінських салютів на честь наших успіхів у битвах. І коли після недовго породування солдати пішли в розпорошку, а оркестр справді перейшов з веселих маршів, навіть чайдушні фокстротики, і на плацу самі собою почалися танці. Я вже дивився на це без осуду, і навіть сам радо ринувся б туди, запросивши гарну дівчину, коли б не моє становище. Підблоковник сейс уже танцював. Танцювали всі американські офіцери. Товстий попов, майор Михно, навіть у той мугир -коляда. а я стояв як стовп. Бо ж прислано мене сюди начальником над усіма цими людьми, а в Радянському Союзі начальники не танцюють з підлеглими, а очолюють їх. Уявити собі, щоб командир дивізії танцював з медсестрами або продавщицями з воєнторгу. А я ж тут був, мабуть, вище за командира дивізії. Поки я отак індичився і надимав морду перед тисячами розвеселених вільних людей – Щось ніби торкнулося в мій правий лікоть. Було навіть відчуття, що мене легенько смикнули за руку, а тоді несміливий голос. Товаришу капітан, чи ви часом не сміян, Микола?» Я ручко повернувся на голос. Невисокий чернявий хлопець доброзичливо дивився на мене з-під густих брів, усміхався ніби до знайомого. «Я сміян, а в чому справа?»